Pariseko terorismoaren kontrako epaile baten aginduz, atxilotu lukete Teo Salomon, nahiz zer leporatu azailon susen esten argitua. Akusazioa, etxe baten kontrako erasobatea noina ritualitzateke, bainan segurtameni gabe. Gisaguziz, haitzina gazte mugimenduak gazteriaren kontrako eraso eta Euskal Herriko bake prozesuari frantsez estatuaren ukatze berri bezala hartzen duatxiloketa hau, aitz agire barena haitzina mugimenduko kidea. Ba, eugustiz erasual da berriz ere, da ez dutela gazteria bakean usten, gu harigira konpomidearen bidean gure lanetan eta frantziak bere jarrera mantentzen du, jarrera represiua, gatzkaroen konpontzeko... Ingurua aurriga be. Bi mira <haz> tama jadanik atzilotua izan zen Teo Salomon beste hiru gaztereekin batera. Euskal Herria da salgai lelopeko etxe baten eraso alporaturik. Horduan pauera teremana kisant ziren eta 4 egunez galdezkatuak izan ziren. Bar da polizia etxearen aintzinean egin elkarretaratzeari segida ematen saio beraz Teo Salomon atzilotu aden bitartean aitz agirrebagena aurri da bere ituko dugu uh, mobilizatzela a la vadimara ba, egunero uh, sei terdi edo zazpietan, erakusteko ba Euskal Gaztilla eta Euskalerria orokoren ba horren aurka dela ezprezioren aurka eta kompromitideren alde eta gero ikusiko dugu uh, beste ekimen batzukekin gaur vadimadira ba eginen ditugu uh, barko barzkodura bakia